Larazkeneko urina. Egun hon hor, er. goizuntan, uxian bezala, ukendut deibat uxkali ratitik, eni ohitazteko, ene aldia zela irritzi batan emaiteko. maiteko. Ta egia erran normalki errobeki prestatzen dit iritzi hoi, bena jala haste bat haini sala lasterkatzen eskuin esker, ahuntz ardi eta behien untsabiltzeko Bortuka egin gabe. Eta ez dut hainbezte denboa ikukene aktualitatien soegiteko eta egia ekan e, ikusi dutana ez zita zut zi, uh, sobea enbeiaik emaiten pekomundiala utultzia. Bena, partekatzen deiziet gogo hunez ardien ehotsa marakaz eta tzintzak, bai eta ekien ispidiak ene asala gohitzen, bai eta hebenko azken otien liliak eta urinhoi. Eztutana deskribatzen ahal, lakazkeneko urina. Egunaldi gosobat igarnetzazie, Eta usten suti et men di horien gosatzeko Berante Hei tsa! Hei tsa!